يا قوله وان كتاب انه يثني شبابي واليمال في كتاب ان لي من انتساب الله وربي لن مبالي ان تيه للجبال ايوم لما لم جاري هذا سن مشى بالوالدين <سؤال> يا ابي ان الذين حسابنا وربي الله عليه اسمعوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى نبينا عليه وسلم فجعل الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فبيقير رؤيته بوته سبحانه جل شأنه اسم السمغبيال مشو لمايته امراتي واسم Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom boguboyaznošći od onih koji će umrijeti samo kao pravdno istomani. Draga braću za Allah učinu našanohu pomoć večera ćemo nastaviti sa našim tumačenjem i sa surom Al-Qiyama odnosno se trećim dadavanjem u govorimo i tumačimo suru Al-Qiyama u prošlom predavanju smo govorili odnosno tumačili ajete iz ove sure, ajete sa početka ove sure u kojima Allah subhanahu wa ta'ala potpisuje i spominje neke od prizora sudnjeg dana, neke od prizora koje će svak od nas u koje će se svak od nas trenga mogu bracio lično uvjeriti. Zatim nakon što nam Allah subhanahu wa ta'ala uspomenu, neko ko ti prizora. Je kaže: "Fa idha balqa basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shams qamar kaže kadase pogled od straha ukoči. I kaže: "I kada mjesec svoju svjetlost izgubi i kada se sunce i mjesec spoje i onda Allah subhanahu wa ta'ala dalje spominje riječi šta će čovjek tada u tom trenutku reči. A nas Allah subhanahu wa ta'ala obješta vada će čovjeku tada biti dato do znanja dobro, šta je radio na dunjalu ko dobro i no loši ideje. A onda poslje tome Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje nekoliko naredbi, v saniiku sallallahu alaihi wasallam u kojem naredjuje, poslaliku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam na koji način će primati objavu od Malaka Jibrila. Na koji način i kako će primati objavu od Malaka Jibrila. Znači, da Allah subhanahu wa ta'ala nam je govorio o sudnijem danu, govorio o akiratu. Pa je onda odjednog došla jedna, jedna naredna koja je vezana zašto? Za primanje objave. Pa zatim Allah subhanahu wa ta'ala poslije nekoliko tih ajata da kažemo, nastavlja da nam govori o sudnjem danu, odnosno o sudnjem danu i o smrti. O prvoj stanici i u prvim trenucima, kada će čovjek doći u kontakt i kada će izaći sa ovoga svijeta i stupiti, da tako kažemo, na to Ahirata. الله سبحانه وتعالى كاج فان الله سبحانه وتعالى امرجا امرجا سچوب يكوي كاج بل تحبون العاجله وتذرون الاخر كاج الله عز وجل قال كلا نيتو تا نيتو تا كو كو що ви мислите u ovom Kur'anskom ajetu nam kaže da je da čovjeka da voli ovaj svijet. Međutim, Allah Jalašanuhu dunja ovaj svijet, dunjalu, u ovom Kur'anskom ajetu ne naziva dunjalu, kao što to obično tako da kažemo se kaže za ovaj svijet u Kur'anu gdje Allah Jalašanuhu na mnogo mjesta kaže al hayatu dunja. Lijego Allah Jalašanuhu ovdje ovaj svijet naziva el <coughs> što znači ono što je brzo ili da kažemo brzina nego vi volite brzinu Allah jamashanu obaysee dunyau u on kuranskom ay to naziva brzinom nešto što je brzo pa tako al odnosno brzina u arapskom jeziku znači da je to talabu şey i tahribi qabla awanihi to je da čovjek traži da traži nešto, da mu se nešto desi ili da mu nešto dođe prije njegovog vremena. Tako da finiše Al-Ađer, Al-Rahid Al-Subahani, jedan poznati čenjak u svom djelu. Pa kaže, wa hua min, -min muqtada šahva. A kaže, to je u stvari strast čovjeka. Znači čovjekova strast koju je Allah Ćalašanu dao, sa kojom te Allah Ćalašanu iskušao, jeste da poživuješ stvari da čovjek kao insan požuri stran. I zato Alla iz naziva čovjeka i kaže da je čovjek šta u kao insanu ađuna, a da je čovjek stvoren od brzine, odnosno da je njegova priroda da je šta, znači brzina. I zato draga braću, znači ta brzina koju Alla za spominje, to je nešto što je negativno, to nešto nije, što je pozitivno nego Allah djelašanu nam skriječe pažnju na jednu negativnost koja se nalazi kod nas, da obratimo pažnju kako nas ta negativnost, kako nas je Allah djelašanu iskušao kako nas ne bi odvera u nesavjeću i na i na onome svijetu. I pogledajte što ponovno se vrećemo na to šta je brzina. Allah djelašanu ovaj svijet opisuje vas sa i opisuje nas kao svoje stvorenja da imamo to kod sebe. To je da tražimo da se stvari dogodeju ili da se nešto desi ili da nešto bude prija njegovog vremena. I zato čovjek radi te brzine i draga braću greši. I zato čovjek radi te brzine i radi tih brzina greši i dovodi sebe sebi prouzrokuje nesreću i propast i nadunjavu i na hertu. Prouzrokuje šta sebi? Propast i nesreću i nadunjavu i na hertu. I zato pogledajte bilo koji greši. Razmislite ovako. Bilo koji greši koji čovjek počini Koji će ga odvesti u helac i u propast i na dunjalu i na heretu. Čovjek ga učini zato što on ne razmisti dobro. A da čovjek razmisli svojom glavom i da kaže to vodi u to, to vodi u to, pro, produkt toga je to, čovjek ga zasigurno ne bi učinio. Međutim čovjek, odnosno čovjek u straži da se to desi veoma brzo. I čovjek ne razmiša i u tom ne razmišanju ljudi čine igrije da i zbog toga se traži, draga brače od vijenika, da mnogo razmišli. I zato Allah zbog šanom kada opisila vijenike, kaže šta? Wa yetefakiruna fije kralqi samavati vrha. I razmišli suara od nabesa i zemni. Zbog čega Allah zbog šanom u nas toh? Rabbena ma kralakta hada batila Allahu. Oni kada razmišli nekoga Allahu, ti nisi u obzalu nas toh? Subhanaka. Nika si velik, si uzviš, velik si ti uzvišan si. Takda min aza bi Sada ću ovaj nas od Juhannamski vatr. Kači velik razmišlja i za to draga vraću ibadet. Noćni namaz, zikru pasne namaza, uopće spominjanja Allaha sam u tome je cilj da čovjek razmišlja i da ga to razmišljanje odvede veda u ibadet Allaho subhanahu wa ta'ala. A je da sevkani od griha koje čini od stvari koje su na pokornost kama Allaho wa ta'ala. A kaže Allaha da razmišlja to akiratu. Jer kao što smo draga vraću muqminu koji je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala. Mu'min koji je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo njegov tijelo i na dunja A njegova duša na ahiretu. Da tako kažem, on razmišlja samo ahiretu. On razmišlja samo ahiretu i on se sprejema samo za taj trenutak o kojem će nam Allah subhanahu wa ta'ala upravo u ovoj suri govori. O prvi tijim trenutma razmišlja o tom trenutku kada će njegova noga zakoračiti na tlo ahiretu. فالله جمشانه لك سلامته وكراكه وكاجه وجو هو يوم اذن ناضر الى ربها ناضر الله جل شانه فاستذكر لي نوعي منستى لودي نوعي منستى لودي ناحيهت نوعي كتهوري لودي يعني isto kao što su u namon donalo ku bil dvije kategorije dvije vrste tako isto i ناحيهت у كاوستو سناديلانو كوبيل كوي سوبوجافالي الله جل مشاءه كوي سقادالي الله سبحانه وتعالى <تصفح> اليومي كوي سنيسو سقادالي الله سبحانه وتعالى تقوته استو لاخيرته بيت اذا تو دراغ اماج الله سبحانه وتعالى لم تشيستو القران نولديه لو دا كاجيمو פורيدي الله سبحانه وتعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنة نيسو إستي ستنونيتي جنة ستنونيتي جهلنا قبلنا تقول الكرآن سقول هذا الله جاء شأنه لا يستوي أصحابنا نيسو إستي ستنونيتي جنة ستنونيتي جهلنا أصحاب الجنة هم الفائزون ستنونيتي جنة وأنه شتو جلي Allah subhanahu <todic> wa ta'ala također quledi yuniko izlaim yuniko izlaim bakađer qul hali yaslavi alladheena ya'lamuna waladheena laa ya'lamuna reći yaslu isti yuniko izlaim reći muhammad yaslu isti yuniko izlaim yuniko izlaim sadarama Allah subhanahu wa ta'ala qur'an qur'an Allah wa ta'ala nadira ila rabbi hanaf neka lica će tog dana radosna biti. Neka lica će tog dana biti nadele. Nadele znači lica koja su nurne. Znači lica u kojima ima svjetlost. U kojima ima svjetlost lica koja su... E, neka lica će tog dana biti šta? Biće nurne. Biće im drago. Zbog čega ila rabija nadele. Zato što će tog dana gledati ulice svoga gospodara tada što će tog dana gledati ulice svog gospodara vo mu yom ayyin basira tazun an yuf'al biha faqira nekaća lica tog dana biti smrknuta nekaća lica kaže allah dželalühün to se tog dana biti smrknuta tazun an yuf'al biha da će za deset Pazi, zbog čega će ta lica biti, da kažemo, basjona? Zbog čega će biti smrknuta? Zato što će te zlomno, zato što će znati sigurno da će i to zadesiti. Znači, nije još zadesila kazna, međutim, oni očekuju i gledaju kako im dolazi kazna. I kako ih zadešala. Jer radi toga su ta lica smrknuta. Draga braćo, pogledajte razlike između dvije ove skupine. Na ovome tijameckom prizor. Allah Zalašanu kaže da će neka lica tog dana biti radosna. Zbog čega? Zato što će gledati u lice svog gospodara. Draga braću, najveća nagrada stanovnicima džennata jeste gledanje u lice svog gospodara. To je najveća nagrada u kom je? Stanovnicima džennata. A najveća kazna stanovnicima džahnama je šta? Što će biti ustraćeni od toga da gledaju u lice svog gospodara. Subhanahu wa ta'ala. I zato ovoj stvari ovaj postoji hadisi koji su mutavater. mnogobrojni znači, hadisi su došli o tome u kojim pa se govori da će vjernici na sudjem danu, odnosno, kada uđu u džennad, da će vidjeti lice svog gospodara, da će im Allah subhanahu wa ta'ala se otkriti i da će u njegovo uzvišeno lice vjernici gledati. Da nas Allah je učiniti. Amin. Amin. Međutim, u isto to vrijeme, draga vraća, neka lica će biti smrknuta. Zamislite kako je čovjek koji zna, koji očekuje kaznu, koji očekuje kaznu i vidi i kako ona dolazi i zna da će ga zavrsti. Zamislite u kakvoj nevolji, u kakvoj nedači, u kakvoj tuzi se nalazi taj čovjek. Zamislite onoga zatvarenika koji zna da će mu sutra biti, da će se nad njim izvršiti smrtna kazna. I on znaju broje svoje sekundu, broje svoje Ta njegova tuga tog očekivanja je veća od tuge i bola samog smaknuća. I zato nam Allah subhanahu wa ta'ala ovdje govori da će ta lica biti toliko. Da kažemo namrštena, izgrožena zbog za zato što čekaju kaznu, zato što čekaju jahennem, u koji će Allah subhanahu wa ta'ala. da nas Allah Zatim posti ovoga, Allah jala šanuhu nam ponovu govori o akhiretu. Vajutim sada nam ovdje govori, i opisuje nam trenutke kada čovjek prelazi sa dunjalu na akhiretu. A to je kad Allah jala šanuhu ponovu kaže kella, mi je tako. Kella, mi je tako. Kella je jedan izraz u arabskom mjesku, harfu zađer. Kod prilike kod nasa pravodi bukva na mi tako. To jeste kao da Allah dželle šanu sa obin počne da kaže odgovara na govor mušrika i ne vidi kako je prethodi koji kazi nema proživljenja nema ovoga pa kaže Allah dželle šanu kalla tunidak Yada Allah dželle šanu sumnje govor koji je vezan za njihovo stanje pa kaže Allah dželle šanu kalla idha balagati at-taraqia man raq manraq kaže nego kada duša dođe do ključnih kostiju. Wa qila man raqa i kada se kaže imali pravodi se vidara. To je ste imali hečima, imali tabibe, imali doktora. Da ga povrati, da ga vrati svojstani. Mađuti vrati čemu sena uriječ raqa. Da vidi mošta mu fassiri kaže. Wa zanne anahu alfiraq. I kada čubjek se uvjeri da je to trenutak. To puustaje ćega na puustaje onga su. Volj trati sako i kaže kada se noga uznogu savih, Kada se noga uznogu ukoći ilarabke jeume iiliil mesak. uće tada biti mvraćen i odveden svom gospodarusku. Pogledda je odau. O najeem ša kaže ispunje nam onaj trenutak, kada duša dođe dokle Do terakije. Terkuatun, jedina množina je terapiji, To je u oravskom jesu, znači ova kost ono, znači vrh čovjekovih prsa. Allah je spominje kada duša bude izlazila iz čovjekovog tijela i kada dođe do ovdje, to jeste gotovo, smrce približila. Nema nikakvog šta, nema nikakvog povratka, nema nikakvog vraćanja. Nego duša ide, gotovo. Znači duša definitivno napušta dunjaluk i više sa dunjalukom, dunjalukom neće imati ništa. Vakile men rak. I bit će rečeno, to jeste ljudi, oko njega će reći kile men rak. Ovdje po jednom broju fesira ova riječi rak dolazi, odnosno izredelica, od rukje. Rukije u aratskom misku znači liječen. Zato kada se uči nekome koji je bolesan, kaže, proučujemo rukju, ili proučujemo rukju, ili učimo rukju. To jeste, to je u smislu liječenja. Znači, to je u znači, značenju liječenje. Pa jedan broj mu kažu da je odjeli odjelit i izredelica od toga rukja. To jeste, oni koji su oko njega, reće, ima li kakvog doktora povikaće u pomoć? Dajte! Da dovedemo nekoga, ko će mu pomoći, ko će ga vratiti. Međutim, to je, da kažemo, pitanje inkara. Ali stihameli inkari, pitanje negacije. To jeste, nema nikoga ko će ga vratiti. Nema sile na dunjalu ku. Nema doktora. Nema vlasti. Nema ništa što može da ga vrati. I taj čovjek će se uvjeriti da je to firak. Da je šta firak? Firak je napuštaj. Uvjerit će se da je to napuštaj. Da je to napuštaj iza onih. Jedan drugi boje nefesira mečunima ibn Abbas radijallahu ta'la ajmu kaže da ovdje raak dolazi od reqje jerka bimana idha sajde. Da ovdje riječ raak dolazi u smislu penjanja. Na uvarafsku misu ki se kaže, kaže irtaqa, irtaqa daraja, ikra, irtaqa, irtaqa daraja. Čovjeku koje učio kuna na dunjaluku, biće mu rečeno na akhiratu, uči penjese. kao što se učio na dunjaluku. Ibn Jezari kaže Darađa ljudanji Aba uvabahu minhu ipsayani Uglavno znači da dolazi Od riječi koje ima značenje penjani To jest je melači reći reči ovu dušu popeti Koče je uzdignuti A melaikato rrachma to biti meleci rahmata ili melači azabah Znači, meneci će vidjeti da duša ide. Znači, će se zapitati, ko će to sada ponijeti ovu dušu? Hoće li meneci, koji su meneci rahmeta, koji uzimaju samo dobre duše, ili meneci koji uzimaju veliki, koji uzimaju adaba, odnosno koji dušu vode našta, koji vode nazav. Znači, tu postoji dva mišlja. Među, međutim, prvo je poznatije, prvo je poznati koji mu pesira, to je Znači, ljudi oko njega, stvari da ljudi oko njega povijekali, ima li ko da spasi, ima li da pomogne. A taj čovjek će vidjeti šta? Da je to napuštanje. Znači, uvjerit će se, sigurno će znati da je da ide, da nema povrata. I mnoga će se uznogu saviti. Po jednom mišljenju, to jeste, će se ukočiti jedna uz druga. I neće moći da se pomakne. I neće moći šta? Da se pomakne. Drugo mišljenje kaže to jeste i kada se sa te dvije noge saviju kada se sa umotaju u čefina. Kada se šta? Umotaju u čefina. sa saaku bisak i kaže kada se noga uz nogu savije. Znači <coughs> ti Ibn Abbas radi Allah tana, arihu, tumači, arih, arih, arih, kaže valtavkati saaku bisak kada noga uz nogu bude, to jeste, jedna je noga dunjaluka, a druga je noga ahireta. To jeste, kada noga, jedna noga bude na dunjaluku, a kaže, kada druga bude šta? Kada noga bude na ahiretu. Mada ponovno kaže, znači da je ovdje također prvo mišljenje od Mufesira, znati, a to jeste da se govori o samom trenutku izlaska duše, kada se noga uz nogu savija, to jeste ukoči. Ne može. إلى ربك يوم إذن المساق تدى دكترنودك تستعد وشع برات فيكم إلى ربك توم قصدار توم قصدار ستدى رجاء ينسى رجاء الله جل شانو إن يقروا محكم يقروا مبربسون الله جل شانو الحكم الله ومبربسون رجاء الله جل شانو أدرد كدنيت شئمتي أما بش نمالو ta duša pravo da odredi ili da kaže kako će se ponašati. Nego ako je bude rečeno i ako bude rečeno melecima uzmite i volite u džahannam nema sile koja će je spasiti. I nema nimala sile kao što je možda ta ista se duša na dunjalu silila i oholila i misla da ona ima neku snagu a Allah će lašanuju joj na više mjesta u Kur'anu reku da je stvorena od kati sjemena. Kao da ti kaže, kolač stvoren si od krvi, i semenes zbog čega se oholiš. Zbog čega kažeš neću? Ako ti Allah dželle šanum kaže uradi, tako i tako. Zbog čega kažeš namogu. mogu? Kada ti Allah dželle šanum o sve, da izvršavaš njegove naredbe i da se kloniš njegove zabrane. Ali tada To gospodar će se sondači. Ila rabbika yawma idhinil asr. Fa Allah dželle šanu bi-s-sama ikaje fala sadda wala salla. Wala kin Kedhaba Wata walla Summa Dhahaba ila ahali hiyatabpa. Kaja nitiyabirabu nitiyakanya. Fala sadhaka wala sallah. Nitiya bierobu nitiya namaz obabu. Wala kin kedlaba wa ta wallah nabuypuritsau ista the oprechu swayal reja. Summa dahaba ila ahaliatamapta Išao i oholio se. je je mata znači, znači išao sa čiborom. Sa ohološću. Taj čovjek na dunjaku. Pogledajte kako Allah je ovdje spominje prvoj četiri osobine. Spominje Allah u četiri osobine ovoga nesretnika. Pa kaže, nije vjerovo, nije namaz obavio, nego je paricuo. To je to što mu došlo od ajeta, što mu došlo od hadisa. I kaže mu, on to nije smatrao šta? Istiniti. Nego, se, nego je to podicao i svoja je leđa okričao. Ove četiri stvari spomenu. I poslije toga Allah je našanu da je išao oholo. To je on išao i oholo prije nego što ove četiri stvari učinio. Pa je radi te njegove oholosti. Ta njegova oholost ga je dovela do ove četiri osobine koje je Allah je prije toga spomenuo. Znači da nije obavljio namaz, nije vjerobuo lako uh, poricao, okručio svoje leđa, se radi čega? Sve to činio radi oholosti. To je to njegovo go, gordo hodanje, gaj namelo da se to uči. Međutim radi te četiri njegove osobine, koje činio, Allah jel lašamuhunu, dole kaže šta u ájtu postavga, awla lakefa, awla, thumma, awla lakefa, awla. Teško tebi, i teško tebi. I još jednom teško tebi, pa teško tebi. Pogledajte, Allah jel lašamuhu tom čobiku, Četiri puta kaže, tom nesvetiku kaže, teško tebi. Teško tebi, pa teško tebi. Još jednom, teško tebi, pa teško tebi. Kaže, imam kurtubi, na metullahi, ali u svom tefsiru, ovo, ovo je teško tebi. Svaka jedna, jedna od njih je za jednu njegovu osobinu, koju je Allah Đelešanom prije toga spomenuo. Nisi vjerovo, teško tebi. Nisi obolio namaz, teško tebi. Nego si poricao, teško tebi. Okrećuo leđa, teško tebi. Traga breću, za svaku stvar, za svaki haram koju čovjek učini, teško nema. Za svaku stvar koju ti Allah Jalašanu zabranio, koju je učiniš, ili ostaviš ono što je Allah Jalašanu naredio, teško tebi. I zato to je pamet, to je inteligencija, to je mudrost vjerika da to zna na dunjalu. Da za svaku stvar koju ostavi, za svaki njegov propis, propust koji je učinio, da ga zato čeka azab da ga čeka kazna na onom svijetu. I zato treba da se bori sa sobom, da se bori za ostavljanje harama, za izučavanje naredbi, da druge poziva da budu Allahom i Đallašanu robovi, jer teško onome ko ne bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala na ovom dunjalu, teško onome koji svakom dijelu i djeliću svog života ne bude pokoran Allahom i Đallašanu jednom jedinom, koje stvorio nebesa, koje stvorio zemnu, koje stvorio osvoku nas, koje stvorio nas. Tije školome, koji nebude pokoran. Allahu subhanahu wa ta ta'ala. A yahsabu, pa Allah djelashamu kaže posle toga, a yahsabu linsanu a yutraki suda. Kaže Allah djelashamu, zar čovjek misli, da će biti ostavljen suda. za čovjek misli, da će biti ostavljen ono tek tako za čovjek mislije da će biti ostavijem tek tako na dunjavku to je da mu neće biti naredjen, da mu neće biti zabranjen za misli da će biti bez ikakvi bi naredbi izabranja na dunjavku da ga Allaha jala šalju bez cilja ikakvu stvarju i da mu da je dal da budi na dunjavku bez cilja šehr Jemamu Dima Al Qasimi, Rahmatullahi Aleyh, som, tafsiru, mahasiru, ta'lilu ima jednu zaisa liepo za pajań a to je kada kaže da Allah je l -l -l da Allah jala šanuhu stvorio čoveka u najljepšem obliku, međutim da ga je ostavio danuta, da ga je ostavio, ga unes, ostavio nekom hajranu, nekoj dalaletu, u nekoj zavuni. Da bi bilo da, da je Allah jala šanuhu stvorio čoveka u najljepšem obliku i svisu, da je u potpunio svoje blagodane. I ja, ako Allah je stvorio nas lijevo, međutim dao nas na dunjavku da, da budemo, ja, da ne znamo zbog čega smo Onda bi svaki čovjek osjećao strah od toga što dolaze post. i postoje. I mi zato znamo da ljudi koji ne obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala da solju velikom strahu. Jer zato i ljudi koji ne miru Allah je jednom jedinom, fajlj osnama svega je materija. Oni strahuju od toga što je poslije smrti. Zbog čega? Oni strahuju zato što ne znaju smisa u svom života. Zato što žive na dunjalu bez ikakvog smisla. E je moguće da nas Allah jel lašanu ostavi bez tog smisla? danas nas je Allah jel ostavi bez tog smisla na dunjalu ko. A da Allah jel lašanu nebit u potpunju svoju blagodat prema nama. Međutim uzvišani Allah s.o.o. je potpunju svoju blagodat prema nama. Pa kada nas je stvorio u najljepšem obliku, stvorio nas u najljepšem obliku. Dao nam je da, na živ, da živimo na zemlji. Pa mm. nam je šta? Wasahare lakuma hissamavati wa i dao vam je da se služite samo što je na nevesima i što je na zemlji. I onda ti je poslije toga poslao poslanike koji će kaziva kazivat ono što ti naredi, odnosno što ti zabranio tvoj gospodar subhanu wa ta'ala. kaziva će ti zbog čega se stvoren zbog čega ovo, zbog čega ovo. I zato, draga braća, za zbč, čovjek misli na jutra ke sudaha da će biti ostavljen tak tako da bi besmisla da mu neće biti naredjeno da mu neće ألم zabranjeno kaže Allah ي šano alam yekun nutfe menni yumna elah subhanahu wa taala alam yekun nutfe menni yumna zerta isti čovjek ايذا تبيو اشا انا لاتيه بيو ابرشا ذا باجا فسوى فك الله جل شانه ليب وبطن يقع فخلق منه الزوجين الذكر والانثى فالله جل شانه وتغسطو شو بيت وتستكاب يسملي سوريو فا سوريو مشكو و جنسكو اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموت فذ الله جل شانه ليب فادر بنبو لمرتياوش jer Allah on je ponovo jer Allah dželle šanuhu da ponovo mrtve oživa. Popledajte draga braćo kako Allah dželle šanuhu zaveshava u Kur'anu suva. A to je da insana, da čovjek. Koje će zada taj tih kai sudi da o kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala. Mojiti Allah dželle šanuhu na mi oge kajman. Spomenuo samo nekoliko prizora su nje dan. I ispomenuo nam je nekoliko prizora da kažemo te smrti kada duša ide a u drugim surama u nekim više u manji Allah subhanahu wa ta'ala nam govori također o tom suru posanik sallallahu alayhi wa sallam nam je također pojasni u svojim hadisima islam sključenjaci su pisali zasadna djela o sudnjem danu odnosno akiretu šta sve dešava, znači saku tančinu, saku pojedinu svaku preciznost zadešava čovvekle kada napusiti dujalog pa sedok neu uđe uđan let je dok ne uđe uđahna. Na takđ samm tosmo spominjaili prošli put na predavaja u suri i da šem su kujeati o ihan nođ kedavat. vi da kaže spominje više prizora sudje i dana nego što s spoje u ovoj suismo seda tu manći. a zato kaže da gleda sudnji dan. Ko želi da gleda u sudnji dan kao da ga uživo gleda, neka uči suru i da šem su Neka uči suru i da šem su Dok. Međutim, Allah zala šanom, pogledajte. Na kraju ove sure i ovu suru završava s tim što nam govori šta je cilj čovjekova u života na tunalima. Kao da želi da nam kaže da je ova sura započeta u sudnjem danu i sudnjim danom, i dušom koja se kori i završava se sa tim, zbog čega ćemo doći na taj sudnjim Zbog čega treba čovjek da kori svoj nefs? Zbog čega čovjek treba da koristi svoj dušu? Sve samo iz jednog razloga, zato što je Allah, Jalurjašanu te stvorio, samo da bi ga Rada, vraću, Allah, Jalurjašanu nas je stvorio samo radi jedne stvari, to je da ga užao. بيكاجا الله <سؤال> سبحانه وتعالى وما خلقت الجن <سؤال> والانسا <سؤال> الا ليعبدوا يعني ايسا استوري لودا ايجينا واسن دنا بوشار ايسا استوري لودا ايجينا واسن دنا بوشار يود الله بجما شعاله ببلغداتي وقد تطبونو نعمه الله سبحانه وتعالى كما نما من الكسكو الاسلامي دناستي استميزا بودا لودا ستينكاجا ما الله الله جل شانه ناس مسلمان وفوجنا براي dok je veliki broj, još uvijek onih koji lutaju, koji ne znaju šta je pravi put, koji traže pravi put tamo u nekakvim glupostima, u nekakvim budalaštinama. Ljudima, eh, da Allah Đalašanu sačuva od tih zabluda i od vrsta i vidova tih zabluda, i zahvaljujemo Allahu Đalašanu što nas je uputio u vjerovanju postani, postanike. Pa mi hvala Allahu Đalašanu vjerujemo u sve poslanike koje Allah Đalašanu postoji. Mi jednog ne odbacujem od jer odbacivanje jednog postanika, koji je Allah poslao, je kao odbacivanje svih postanika. Odbacivanje jednog Poslanika, koji je Allah poslao, i nevjerovanje u njega, jeste kao odbacivanje svih postanika. I zato ne samo to, nego je propis u našoj veri, da ko, na uzu milahi ta'ala, opciju jednog postanika, ko da je opcijuo vse izlazi iz Allahove, vjeri, jer je na uzu milahi ta'ala, jedni, koji psuju Isaa Aleyhi Salam, Isa, ali se je koji drugi poslanici. Poslanik sallallahu alihi wa sallam, kaže, ja, Isa smo braća. I ovako je pokazao, jer kaže, između nas dvojice nema poslanika, ili između nas dvojice nema poslanika. I pogledajte blagodati. Blagodati naše vjere. I pogledajte blagodati koje Allah je djelšanu potpunio Tamara. rama. Allah je nam daje doznanje da smo draga braću stvoreni od kapi sjemena. Zbog čega se na više mjesta u Kur'anu spominje i daje nam doznanje da smo stvoreni od kapisnjena. Ne kaže Allah šanumu, od nekoliko kapi, nego od jedne kapi. Sada nam to, draga brać, Allah spominje. Kao što ukazuje jedan broj ufasira na to iz razloga da čovjek kaže sebi da nema razloga da se ohali. Da nema razloga da ohali. Zbog čega da se ohališ. Kada nemaš ti sam po sebi nikakvu vrijednost Allah Sabu te svori ništa. I ponovo ćeš ti koji se stvorljen od kap sjemena, ponovo ćeš se vratiti, postaćeš prašina, postaćeš praha, postaćeš neko i ništa i ti da se ogoliš. Kao što su ljudi na uzu bila i Tala govorili, kao što je faraon rekao, ana rabukuman aala, ja sam vaš jedini, ja sam vaš najveći gospodar, ja sam vaš najveći, najizvršeniji gospodar. Pa kao što i govori abu Jahl, da Allah j. sačuva, kao što je govori abu Leher, lehb, stvari kufra, kao što je danas sudi govori stvari kufra, da Allah j. sačuva. I zato kao, Allah j. sačuva, suru nam završava sa podsjećanjem na to zbog čega smo stvarili. Da nam se dalo do znanja, da radi toga, radi čega smo stvarili, radi naredbi, radi zabrana, da će nas Allah jala šanuhu upravo radi toga vratiti na taj sudni dar. I da će nas ponovo živiti. A lejse dhalike bi kadirin ala i yuhijel mavta. Zar taj koji nas je stvorio toga, zar on nije kada da ponovo mrtvo oživi. I zato će nas kada umremo ponovo živiti i doveše nas na taj sudnji dan i na te prizore. Da bi nas pitao da li smo izvršavali ono što nam je Allah jala šanuhu naredio. Ili jesmo li sakronili onoga što je Allah jala šanuhu zavrati. Mojim Allah subhanahu wa da nas su odala ga smo čuli, i što smo naučili od komentara ovi mm -hmm. I da Allah jala šanuhu da, da, se družimo sa tumačenjem Allahu jala šanuhu dje. Da Allah jala šanuhu učimi, naše živote da su ispunjeni druženjem sa Allahu jala šanuhu Bilo učić Allahovu jala Bilo čitajući komentar, bilo slušajući komentar tako da draga braću sve na dunjalu koji je prolazno. Međutim čovjekuva dobra djela, koja ostavi za sebe su vječe. Ta djela ostavi. I zato odme na kraju to podsjetil odi šeheh Qasimi rahmatullahi alaihi na kraju kaže bihamdillahi ta'ala wa avnih kaže Allah pomoći je završan komentar ovoga juzah. Jamaludin al-Qasimi nakon što je završio komentarove sura i pisanih kaže završeni Kaže to je na početku i sad spominje datum kada je to završio, kaže početak mjesecima Muharrama 1327. godine 1327. godine iđenske znači prije sto jedne godine otprilike prije sto jedne godine i pogledajte kako čovjek kada ostavi ovo ovaj zasad kada ostavi dobro djelo od koji će drugi imati koristi gdje mu se dolaze i do njega stižu ta dobra djela. i da ovdje dio damas dvije Mostar da ovdje, da kažemo, bude onih koji će čitati njegov komentar Kur'ana, koji će se na njega vraćati također. Znači, kažemo, jedna stvar koja nas podsjeća, možda daje nam uživo jedan primar, šta znači da čovjek iz ostavi sebe ostali hajrat. Znači, onaj hajrat gdje će naći plodove toga na sudnjem danu, sudnjem danu u kojem smo sada govorili. Jesmo smo ga završili, tomačenje suraja prijame, da će naćiš na naći šta tom dan u plodove plodovi dobrih djela i dobrih khairata koji sastavi za sebe da se drugi od toga koriste tako kao li hada wastaghfirullah li wa